Але місіс Мартін подейкує, що наступного року візьме у служби хлопчика. Коли він усе ж таки одружиться, то я хочу, щоб ти не потрапила в незручне становище. Я маю на увазі знайомство з його жінкою, хоча його сестрами, з огляду на їх пристойну освіту, і не варто зовсім нехтувати. Це ще не означає, що він одружиться з кимось, хто буде гідний твоєї уваги. Через несприятливі обставини свого народження – ти мусиш виявляти особливу обережність щодо вибору знайомих. Немає ніяких підстав сумніватися, що ти дочка людини шляхетної, і ти словом і ділом мусиш підтримувати свої претензії на шляхетність, інакше знайдеться чимало людей, які із задоволенням принижуватимуть тебе. Так, безперечно, так і люди знайдуться. Але доки я у Гартфілді і доки ви такі ласкаві до мене, міс Вудхаус, я не боюся нікого і нічого. Ти досить добре розумієш, який вплив має протекція авторитетної особи Гаррієт. Але я б хотіла, щоб ти настільки міцно утвердилась у гарному товаристві, що стала незалежною навіть від Гартфілда і від міс Вудхаус. Я хочу, аби ти мала сталі зв'язки з добрими людьми. А щоб цього досягти, треба якомога менше заводити випадкових і непотрібних знайомств. Тому я й кажу, що коли містер Мартін одружиться, а ти ще досі перебуватимеш у цих краях, я не хотіла б, аби твоя дружба із сестрами втягнула тебе у знайомство з його дружиною, котра може виявитися дочкою якогось простого фермера та ще й неосвіченою. А вже ж. Однак я гадаю, що містер Мартін ніколи не одружиться з дівчиною без освіти і без доброго виховання, але не хочу протиставляти свою думку вашій, і тому ніколи не шукатиму знайомства з його жінкою. Завжди матиму велику повагу до сестер Мартін, особливо до Елізабет, і мені дуже не хотілося б розлучатися з ними, бо вони мають таку ж гарну освіту, як і я. Але коли він одружиться з темною, неосвіченою простачкою, то мені краще з ними зустрічатися, без особливої на те потреби». Ема спостерігала за дівчинкою, прислухаючись до мінливості її мови, і не побачила ніяких тривожних симптомів любові. Цей хлопець був першим її залицяльником. Але вона була переконана у відсутності чогось більшого. І тому не бачила можливого серйозного спротиву з боку Гаррієт її власним дружнім пропозиціям по влаштуванню її життя. Вони зустріли містера Мартіна наступного ж дня, прогулюючись Донвелівською дорогою. Він йшов пішки і, поглянувши з великою повагою на Емму, перевів на її компаньонку погляд, сповнений щирого вдоволення. Емма не пожалкувала, що має таку добру нагоду Придивитися до цього молодика Поки вони говорили, вона відійшла На декілька ярдів уперед І своїм гострим оком Досить швидко і пильно Придивилася до містера Роберта Мартіна Зовні він був дуже охайний І мав вигляд розсудливої Молодої людини Але більше нічим особливим його персона Не відзначалася Ема подумала, що коли його поставити Поруч із джентльменом, То він не витримає порівняння і повністю втратить в очах будь-кого ту прихильність, яку завоював у Гаррієт. Дівчинка достатньо добре розумілася на манерах. Вона сама з подивом і захопленням відзначила гречність Еменого батька. Містер же Мартін мав вигляд людини, що з гарними манерами не обізнана. Вони були разом лише кілька хвилин, бо міс Вудхаус не варто було змушувати чекати. Тож Гарріет підбігла до неї з усміхненим обличчям і в піднесеному настрої. Котрей Ема сподівалася дуже швидко остудити Подумати тільки Така несподіванка, що ми його зустріли Це так дивно Він сказав, що лише випадково не пішов через Рендолс Він і гадки не мав, що ми ходимо цією дорогою Думав, що в основному ми ходимо через Рендолс Він досі не зміг дістати лісовий роман Був такий заклопотаний, коли останнього разу ходив до Кінстона Що зовсім забув про книгу Але завтра він знову піде туди це так дивно, що ми випадково зустрілися Ну що, міс Вудхаус, він такий, як ви очікували, чи ні? Якої ви про нього думки? Ви теж вважаєте, що він дуже непоказний? Він, безперечно, дуже непоказний Просто винятково непоказний Але це ніщо в порівняння з цілковитою відсутністю у ньому елегантності та світськості Я не мала підстав очікувати багато, та й не очікувала багато але й гадки не мала, що він може бути таким сміховинним, таким повністю позбавленим статечності. Зізнаюся, я уявляла його собі трохи більше схожим на шляхетну людину. «А вже ж!» – засмучено мовила Гар'єт. Далеко йому до шляхетності справжнього джентльмена. «Як на мене, Гар'єт, то з того часу, як ти стала вхожою в нашу сім'ю, ти неодноразово мала можливість перебувати в товаристві деяких настільки вишуканих і настільки шляхетних джентельменів, що сама мусила побачити ту вражаючу різницю між ними та містером Мартіном. У Гарфілді ти мала змогу зустріти добре освічених і добре вихованих чоловіків. І мені дивно, що познайомившись із ними, ти знову прагнеш товариства містера Мартіна, не розуміючи, що він – людина набагато нижчого гатунку» і не дивуючись, як ці він міг колись справити на тебе приємне враження взагалі. У тебе ще не виникло такого відчуття. Ти не помітила величезної різниці. Я не сумніваюся, що тебе неприємно вразили його незграбний вигляд та неотесані манери. А також надту гучний голос. Коли я тут стояла, то чула, що він зовсім не вміє його контролювати. Певна річ, він не схожий на містера Найтлі. Він не має тієї статечності і тієї бездоганної ходи, як у містера Найтлі. Я досить добре бачу різницю. Але ж містер Найтлі просто недосяжний у своїй бездоганності. Містер Найтлі такий надзвичайно гарний, що було просто недоречно порівнювати його з містером Мартіном. Чоловіка, котрому б так пасувало ймання джентльмен, як йому не знайдеш і одного на сотню. Але він не єдиний джентльмен, яких ти останнім часом зустрічала. А що ти скажеш про містера Вестона і містера Елтона? Порівняй містера Мартіна з ким-небудь із них. Порівняй їхню манеру триматися, ходити, говорити, мовчати. Ти неодмінно побачиш різницю. О, звичайно, різниця існує і велика. Але містер Вестон – уже майже старий дід. Йому, напевне, далеко за сорок. Це тільки підвищує цінність його гарних манер. Гарріетт, чим старшою стає людина – Тим важливішим є її вміння поводитися належним чином, бо з віком усе більш кричущим стають нестриманість, грубість та незграбність. Що в молодості є минущим і простимим, у зрілому віці видається неприйнятним і бридким. Коли містер Мартін незграбний та неотесний уже тепер, то яким же він буде у віці містера Вестона. Справді, важко сказати, серйозно відповіла Гарріет Сказати важко та передбачити можна досить точно. Він зробиться абсолютно грубим, вульгарним фермером, цілковито байдужим до манер та зовнішності і заклопотаним лише прибутками та збитками. Шкода, якщо він дійсно таким стане. Він уже великою мірою зосереджений на своєму бізнесі, і це видно з її обставини, що він забув спитати про книжку, яку ти йому рекомендувала. Він надто багато переймався ситуацією на ринку, аби думати про щось інше. Саме так і буває в людей, справи яких йдуть угору. Нащо йому книжки? Я не маю ніякого сумніву, що з часом він розбагатіє. Але що нам до його невігластва і неотесаності? Дивно, що він і згадав про книгу. Тільки й могла відповісти Гаррієт. У її відповіді прозвучала нотка серйозного невдоволення – котре Емма цілком розважливо визнала за потрібне не розвіювати. Тому деякий час вона мовчала, а потім продовжила розмову. А в одному відношенні манери містера Елтона є навіть кращими за манера містера Натлі чи містера Вестона. Вони в нього лагідніші і делікатніші. Мабуть, саме його манери і мають слугувати зразком. Містеру Вестону притаманні відвертість та безпосередність, що межують із безцеремонністю, котрі всім подобається саме у ньому, оскільки ці його риси присмачені неабиякою доброзичливістю. Але їх не слід копіювати, як і не слід копіювати простий, самовпевнений і владний стиль містера Найтлі, попри те, що саме йому він дуже пасує. Коли якомусь молодикові забагнеться наслідувати його поведінку, то цей молодик зробиться просто нестерпним. Навпаки, я гадаю, що будь-якій молодій людині можна з упевненістю рекомендувати містера Елтона, як зразок для розслідування Містер Елтон – доброзичливий, веселий, чемний і делікатний Мені здається, що останнім часом він став особливо делікатним Не знаю, чи задумав він цією підвищеною делікатністю Здобути твою чи мою прихильність, Але мене просто вразило, що його манери стали лагіднішими, ніж колись Якщо він і має щось на думці, то це сподобатися тобі «Хіба я не говорила тобі, що він якось сказав?» І Ема повторила ті слова похвали, які вона колись буквально витягла із містера Елтона і які зараз повна використала. Гаррієт усміхнулася, зашарівшись, і сказала, що завжди була високої думки про люб'язність містера Елтона. Містер Елтон і був тією людиною, котрій за задумом Емми судилося витіснити молодого фермера з думок Гарріет. Вона вважала, що це буде прекрасний шлюб. Він уявлявся їй таким легкодосяжним, бажаним і природним, що Ема не вбачала для себе якоїсь особливої заслуги в намаганні йому сприяти. Вона боялася, що саме про це всі думатимуть і саме це всі передрікатимуть. Однак навряд чи хтось міг претендувати на таке товариство. Бо він спав їй на думку ще тоді, коли Гарріет уперше з'явилась у Гартфілді. Чим більше вона над ним розмірковувала, тим доцільнішим він їй здавався. Обставини містера Елтона були максимально сприятливими для цього шлюбу. не немає родичів низького стану, але походить із родини не настільки знатної, щоб та могла нарікати на сумнівне походження Гаррієт. Він міг забезпечити їх пристойне помешкання, і, як гадала Ема, дуже непоганий статок. Бо хоча гейберівська парафія й була невеликою, всі знали, що він є власником значної маєтності. Вона була про містера Елтона дуже високої думки і вважала його доброзичливою, розважливою і гідною всілякої поваги молодою людиною, не позбавленою належної кмітливості і розуміння реального життя. Їй було достатньо вже того, що Гарріет видалася йому красивою дівчиною, і вона була переконана, що це, за умови її таких частих відвідин Гартфілда, було для містера Елтона гарною запорукою успіху. А на Гарріет, можна було майже не сумніватися, справить належне враження, розповідь упливової людини про те, що містер Елтон віддав перевагу саме їй. А втім, він і справді був надзвичайно приємним молодим чоловіком, здатним сподобатися будь-якій не надто прискіпливій жінці. Всі були в захваті від його людських чеснот. Усі вважали його красеним. Усі. Але не Емма, якій бракувало в ньому зовнішньої елегантності, котра важила для неї надзвичайно багато. Інша справа Гарріет, чию прихильність якийсь там Роберт Мартін здобув лише тим, що поїздив округом, шукаючи для неї горіхів. На таку дівчину вияв сильної симпатії з боку містера Елтона неодмінно справа би надзвичайне і незабутнє враження. Емма, Джейн Остін Книга перша, розділ п'ятий «Не знаю, як ви, місіс Вестон, дивитеся на ту велику дружбу між Емою та Гарріет Сміт, але я нічого доброго в цій дружбі не бачу», – мовив містер Найтлі. «Нічого доброго? І ви дійсно не бачите в ній нічого доброго? Але ж чому?» «Я гадаю, що вони не спроможні бути хоч чимось корисними одна одній». Ви мене дивуєте? Емма неодмінно стане корисною для Гарріет. А Гарріет стане корисною для Емми. Принаймні тим, що забезпечить їй новий об'єкт зацікавленості. Я надзвичайно задоволена їхньою дружбою. Які різні наші погляди? Не будуть корисними одна одній. Як тільки можна таке думати? Містер Найтлі, це може стати початком наших суперечок про Емму. Ви, напевно, гадаєте, що я навмисно прийшов посваритися з вами, Знаючи, що Містера Вестона не буде вдома, і вам самі доведеться боронити свої погляди. Коли б Містер Вестон був зараз тут, він неодмінно підтримав би мене, бо з цього приводу він думає те саме, що й я. Ми розмовляли з ним про це лише вчора. І дійшли згоди, що Еммі дуже пощастило з появою цієї дівчинки у Гайбері, бо наразі їй є з ким спілкуватися. Містер Найтлі, я не вважаю вас безпристрасним суддею в цій справі. Ви так призвичаєлися жити одинаком, що розучилася цінувати товариство. Мабуть, чоловікам взагалі не дано по-справжньому оцінити ті комфорт і насолоду, які відчуває жінка, спілкуючись із представницями своєї статі. Особливо, коли це стало багатолітньою звичкою. Тому я прекрасно розумію ваші заперечення проти Гарріет Сміт. Їй далеко до тієї бездоганної молодої жінки, якою товаришка Еме має бути. Але, з іншого боку, Оскільки Ема бажає, щоб та була краще поінформованою, то це і її саму спонукатиме читати більше. Вони читатимуть разом. Саме цього вона і хоче, повірте мені. Вже з 12-літнього віку Емі хотілося прочитати якомога більше. Я бачив силу селену складених нею в різні часи списків книжок, котрі вона збиралася систематично перечитувати. І то були добрі списки, ретельно підібрані і продумано скомпоновані. Інколи в абетковому порядку, інколи у якомусь іншому. Я пам'ятаю один із цих списків. Вона склала його, коли їй було лише 14. І виявила при цьому такий смак і зрілість суджень, що я навіть певний час зберігав його. Смій думати, що вона і нині скомпонувала гарний список книг. Але марно сподіватися, що Емма здатна подужати якийсь курс систематичного читання, вона ніколи не змусить себе взятися за те, що потребує старанності, завзяття і терплячості, підкорення фантазії раціональному мисленню. Я можу з упевненістю твердити, що там, де у Тейлор нічого не вийшло зі стимулом, нічого не вийде і у Гаррієт. Вам ніколи не вдавалося переконати її, прочитати хоча б половину наміченого вами. Ви прекрасно це пам'ятаєте. «Смію сказати», – посміхнулася відповідь місіс Вестон, – «що тоді я саме так і думала. Але відколи ми розлучилися, я не пригадую, щоб Емма коли-небудь не виконала чогось, що бажала я». «Мені зовсім не хочеться згадувати про таке», – схвильовано промовив містер Найтлі і трохи помовчив. «Але», – незабаром додав він, – «на мій здоровий глуст привабливість кого б там не було, не впливає». Тому я просто не можу не бачити, не чути і не пам'ятати. Ему зіпсувало те, що вона найрозумніша в родині. У десятилітньому віці мала щастя відповідати на запитання, які спомтиличували її сестру 17. сімнадцять. Вона завжди була кмітливою і впевненою. Ізабелла ж боязкою і не дуже тямовитою. Відтоді, як їй виповнилося дванадцять, Ема завжди була хазяйкою в домі і над усіма вами. Утративши матір, утратила єдину людину, здатну з нею впоратися. Вона успадкувала здібності та вдачу своєї матері, а, мабуть, тільки її вона і слухалася. Як добре, містер Нетлі, що я не залежала від вашої рекомендації, якби мені довелося піти з родини вудхаусів і шукати роботу в іншому місці. Я певна, що ви і слова доброго про мене не сказали б. Знаю, що ви завжди вважали мене невідповідною тій посаді, яку я займала». «Так», – посміхнувшись, сказав він, – «ваше місце тут. Вам годиться бути дружиною, а зовсім не гувернанткою. Але весь час, поки жили у Гартфілді, ви готувалися стати прекрасною дружиною. Може, ви не давали Емі освіти адекватної вашим потенційним здібностям, але ви отримували дуже добру освіту від неї, в тому дуже конкретному матримоніальному сенсі, що вчилася підкоряти власну волю і чинити так, як вам наказували». І коли Вестон попрохав мене порекомендувати йому дружину, то я, звичайно ж, порекомендував би міс Тейлор. Дякую. Стати доброю дружиною такого чоловіка, як містер Вестон, заслуга невелика. А що, правді кажучи, боюся, що ваші таланти пропадають надаремно. І це при тому, що ви маєте неабияку здатність до терплячості, хоча терпіти якраз нічого і не доведеться. Однак не будемо впадати у відчай». Від налишку комфорту характер Вестона може зіпсуватися. Або ж його син завдаватиме йому клопіт за клопотом. Сподіваюсь, що цього не трапиться. Навряд чи. Обличте містера Найтлі, не треба пророкувати неприємності саме з боку сина. Та я й не збираюся, лише вказую на можливі ситуації. Я не зазіхаю на геніальну здатність Еми пророкувати і здогадуватися, Усім своїм серцем сподіваюся, що цей молодий чоловік стане такою ж гарною людиною, як Вестон. І такою ж багатою, як Черчиллі. До речі, а Гаріет Сміт? Я ще далеко не все сказав про Гаріет Сміт. Вважаю, що гіршої прийдельки для Емми ще треба пошукати. Сама вона не знає нічого і тому вважає, що Емма знає все. Вона підлесниця у всіх своїх словах і вчинках. І що ще гірше... Її лестощі не є зумисними, її невігластво – це перманентні лестощі. Як Ема збирається чомусь навчитися сама, коли Гарріет є показовим зразком недосконалості? Стосовно ж Гарріет, насмілюся стверджувати, що їй ця дружба теж нічого корисного не дасть. Гартфілд лише навчить її поводитися зневажливо і зверхньо там, де її справжнє місце. Вона зробиться витончено вихованою якраз настільки, щоб відчувати дискомфорт серед тих, із ким за своїм походженням і волею обставин її призначено бути. Я буду вкрай здивована, якщо Еммені напочування щось дадуть цій дівчинці в навчанні самостійному мисленню чи в її спроможності раціонально пристосуватися до мінливостей життєвої ситуації. Вони лише додадуть їй трохи зовнішнього лоску. Я або більше за вас покладаюсь на Емману розважливість, або більше вашого хочу підтримати її саме в цей час. Тому не можу шкодувати з приводу цієї дружби. Минулого вечора Емма мала надзвичайно гарний вигляд. Ага. Так ви волієте говорити про її зовнішність, а не про її розум і вдачу? Що ж чудово. Я й не намагатимуся заперечувати, що Емма гарненька. Гарненька? Краще скажіть «чарівна». Ви можете уявити собі щось ближче до бездоганної краси, ніж уся Емма, і обличчям, і фігурою. Не знаю, що я можу уявити, але мушу визнати, що мало хто обличчям чи фігурою подобався мені більше за неї. Але як давній приятель не можу тут бути безпристрасним. А які в неї очі? По справжньому карі очі, такі яснобарні. Правильні риси, відкрита зовнішність. А колір обличчя вона просто пашіє здоров'ям. Ема має чудовий зріст і пропорції, а статура її струнка та пружна. Здоров'я Еми виявляється не тільки в рум'янці, але й у її поставі, зовнішності, погляді, інколи кажуть, що мала дитина, то є уособлення здоров'я. Так от, зовнішність Еми завжди наштовхує мене на думку про те, що доросла людина теж може бути бездоганним утіленням здоров'я. Вона сама чарівність. Чи не так, містер Найтлі? Як на мене, то і зовнішність не має жодної вади, відповів той. Гадаю, що вона є саме такою, якою ви її змальовуєте. Я люблю дивитися на неї, а до ваших компліментів можу додати, що не вважаю її марнославно заклопотаною власною зовнішністю. Незважаючи на свою чарівну вроду, вона не звертає на неї особливої уваги. Її марнославство виявляється в іншому. Місіс Вестон, своїми розмовами вам не вдасться вплинути ні на моє негативне ставлення до дружби Емми з Гарієт Сміт, ні на мої побоювання щодо тієї шкоди, якої вона може завдати їм обом. А я, містер Найтлі, з наполегливістю, не меншою за вашу, висловлюю своє тверде переконання в тому, що ніякої шкоди вона їм не завдасть. Попри всі свої маленькі недоліки, Наша Люба Ема є чарівним створінням. Де іще можна зустріти кращу дочку, кращу сестру чи відданішу подругу? Ні, я з вами не згодна. Вона має якості, що на них можна покластися. Вона не здатна завести когось у справжню халепу. Ніколи не припуститься непоправної помилки. Помалившись один раз, вона сто разів учинить правильно. Гаразд, більше вам не напродатиму. Нехай Ема залишиться Янголом, а я залишу свою здатність при собі, доки не настане різдво, коли прийдуть Джон та Ізабелла. Любов Джона до Еми має раціональний характер. Це не сліпа прив'язаність. А Ізабелла завжди думає так само, як і він, за винятком тих випадків, коли Джон менше дбає за здоров'я дітей, ніж вона. Упевнений, що вони мене підтримають. Знаю, що всі ви надто її любите, і тому не можете бути з нею несправедливими чи недобрими. Але вибачте, містер Найтлі, якщо я дозволю собі, бо вважаю, що маю певне право на завершальне слово, котрим колись, мабуть, користувалася матір Емми. Якщо дозволю собі натякнути, що не вважаю за потрібне і корисне приділяти забагато уваги обговоренню в колі знайомих її дружби з Гарріт Сміт. Простіть мене, заради Бога, але навіть коли припустити, що ці близькі стосунки і насправді можуть спричинитися до якоїсь незначного дискомфорту, то це навряд чи означатиме, що Емма, яка слухається тільки свого батька, покладе їм край. Вона не зробить цього, доки вони є для неї джерелом задоволення. Давати поради було б моїм обов'язком багато років. Отож не дивуйтеся, містер Найтлі, цьому невеликому вияву моїх колишніх повноважень. «Та що ви?» – вигукнув він. «Я вам за неї дуже вдячний. Це дуже добра порада, і їй судилася краща доля, ніж деяким із ваших попередніх порад, бо до неї неодмінно прислухаються». Дружину Джона Найтлі дуже легко стривожити, і тому вона може засмутитися через свою сестру. «Не переймайтеся», – сказав він. «Я не вчинятиму галасу і залишу своє незадоволення при собі. Мене бентежить доля Емми». Вона мені як сестра, до якої я маю, мабуть, сильніші братерські почуття, ніж до Ізабели, бо Ема завжди викликала в мене більше зацікавлення та співчуття, значно більші. Турботу і цікавість. Ось що відчуваєш до Емми. Отож цікаво, як складеться їй подальша доля. Мені теж цікаво, – тихо відповіла місіс Вестон. – Дуже цікаво. Вона завжди заявляє, що ніколи не вийде заміж. Хоча зрозуміло, що подібні заяви насправді нічого не варті. Щось я не пам'ятаю, аби вона зустріла чоловіка, який би їй сподобався. Було б непогано, коли б вона сильно закохалася в якусь непересічну особистість. Я хотів би, щоб Ема покохала і при цьому мала деякі сумніви щодо взаємності. Це пішло б їй на користь. Але навкруги немає нікого, хто заволодів би її увагою. А з помешкання вона виходить так нечасто. «Наразі дійсно не схоже, аби щось могло похитнути її рішучість», – сказала місіс Вестон. «І доки вона гарно почувається у Гартфілді, мені не хотілося б, аби в неї виникла якась симпатія, бо це може задати клопоту бідолашному містеру Вудхаузу. При всій своїй повазі до інституту шлюбу я не рекомендувала б Емі виходити заміж». Частково сенс сказаного нею полягав у намаганні якомога краще приховати, Деякі викликані власні побажання з цього приводу, а також побажання містера Вестона. Стосовно долі Емми, певні надії у Рендул зімали, але воліли, щоби про них ніхто не здогадувався. І та невимушеність, з якою містер Найтлі перейшов незабаром до погоди, дощу і думки містера Вестона з цього приводу, переконала місіс Вестон, що про Гарфілд йому сказати більше нічого і що він нічого не запідозрив. Емма Джейн Остін, Книга Перша. Розділ шостий. Емма нітрохи не сумнівалася, що вчинила правильно, скерувавши уяву Гаррієт у належному напрямку і мобілізувавши її здатне до вдячності дівоче марнославство на досягнення важливої та достойної мети. Бо, виявила, дівчинка вже краще ніж раніше, усвідомлює той факт, що містер Елтон є надзвичайно привабливим чоловіком. Із дуже приємними манерами. За допомогою сприятливих натяків вона невпинно зміцнювала впевненість Гарріат у його симпатіях до неї і незабаром пересвідчилася, що здатна сформувати з боку Гарріат симпатію настільки сильну, наскільки обставини дозволяють їй це зробити. Ема була цілковито переконаною, що містер Елтон перебуває за крок від кохання, якщо вже не покохав. Стосовно нього в неї не було ніяких сумнівів. Він із такою теплотою говорив про Гаррієт, так вихваляв її, що Ема сподівалася, мене зовсім небагато часу, і все складеться найліпшим чином. Одним із досить важливих свідчень його зростаючої прихильності було усвідомлення ним разючого поліпшення манер Гаррієт із часу і появи у Гартфілді. «Ви надали Сміт усе, чого вона потребувала», – сказав він зробили її граціозною та невимушеною. Вона була прекрасним створінням, коли прийшла до вас, але на мою думку, прищеплена вами є значно вагомішим за те, чим наділила її природа. Я рада, що ви гадаєте, ніби я прислужилася їй, але Гаріет потрібно було лише вивести в люди і дати певні дуже нечисленні поради. Вона і так має всю необхідну природну витонченість і грацію вдачі лагідної і безпосередньої. Моя заслуга тут дуже невелика. Шкода, що я не можу заперечувати дамі, мовив галантний містер Елтон. Можливо, я лише надала їй характеру впевненості та привчила замислюватися над тим, із чим вона ще не зустрічалася в житті? От-от, саме це головним чином і вражає мене. Скільки твердості додалося до її характеру. Ви діяли з якими умінням і досвідом, і я діяла з необійким задоволенням, смію сказати. Ніколи не зустрічала натури привітнішої і люб'язнішої. А вже ж, саме так. Ця супроводжувана зітханням фраза була мовлена з тим натхненням, яке часто буває притаманним людям закоханим. Також ще одне не менш вагоме підтвердження своїх здогадок Ема отримала одного дня, побачивши манеру, в якій він підтримав її несподіване бажання намалювати портрет Гаррієт. Тебе коли-небудь малювали Гарріт? запитала Емма. Ти коли-небудь позувала для портрета? Гарріт уже була вийшла з кімнати і тільки зупинилася, щоб чарівливою наївністю мовити. О, Господи, ні, ніколи. Тільки-но ну, вона встигла вийти, як Емма вигукнула. Яким вишуканим надбанням став би її портрет. Я заплатила б за нього скільки завгодно. Мені страх як хочеться намалювати його самій. Ви цього, смію твердити, не знаєте, але два чи три роки тому я мала неабияку пристрасть до малювання портретів і спробувала зобразити деяких моїх друзів. Вважали, що загалом я маю непоганий хист. Щоправда, з різних причин це заняття мені остогидло. Але, щиро кажучи, якщо Гарріет погодиться мені позувати, то я майже готова знову спробувати. Це було б так чудово мати її портрет. Це було б справді прекрасно. Вигукнув містер Елтон. «Напишіть її портрет. Благаю вас, міс Вудхаус. Скористайтесь своїм чарівним талантом на благо вашого приятеля. Мені знайомі ваші малюнки. Як ви могли подумати, що я про них нічого не знаю? Хіба в цій кімнаті недостатньо зразків, написаних вами пейзажів та квітів? Хіба у вітальні місіс Вестон у Рендолзі немає ваших неповторних малюнків?» «Так, чоловіче добрий», – подумала Емма. «Але яке це має відношення до написання портретів? Ви зовсім не розумієтеся на малюнках. Не вдавайте, що ви у захваті від моїх. Прибережіть вас захват для Гарріетт». «Гаразд, містер Елтон, якщо ви так палко мене заохочуєте, то доведеться випробувати свої сили». Гаріет має дуже тонкі риси обличчя, що ускладнює написання портрета. Однак у формі її очей і лінії рота – Є певні характерні особливості, котрі я спробую передати От-от, форма очей і лінія рота Ваш успіх не викликає у мене сумнівів Благаю вас, спробуйте Коли ви напишете портрет, він стане, за вашими словами, вишуканим надбанням Але, містер Елтон, я боюся, що Гарріет не захоче позвати Вона так мало переймається власною красою «Ви не помітили, як вона мені відповіла? Як у її відповіді виразно чулося, а чому саме мене потрібно малювати?» «А вже ж, я помітив, запевняю вас. Це не пройшло повз мою увагу. Я гадаю, що все-таки її можна буде переконати». Гарріет незабаром повернулася, і їй майже відразу зробили пропозицію позувати а вона не мала аргументів, щоб тривалий час відбивати емоційний натиск двох її опонентів. Ема воліла приступити до роботи негайно і тому принесла теку, що містила їй різноманітні портретні ескізи, жоден із яких так і не був завершений. Вона хотіла, щоб усі разом визначили найліпший портретний розмір для Гар'єт. Емені починання видобуті стеки були численними. Мініатюри поясні портрети, портрети на повний зріст, виконані олівцем, кольоровою крейдою, аквареллю. Все це вона по черзі перепробувала. Радо за все бралась і досягла таких успіхів і в малюванні, і в музиці, на які мало хто спромігся би при тих незначних зусиллях, які витратила на це вона. Грала і співала, пробуючи себе майже у всіх стилях, але їй завжди бракувало послідовності та наполегливості. І в жодному з них – попри сподівання, не досягла того рівня довершеності, який би її задовольняв. Вона не надто обманювалася стосовно своїх здібностей художника чи музиканта, але не надто приймалася, коли обманювалися інші. І не дуже терзалася, що її репутація часто бувала незаслужено високою. У кожному малюнку була дещиця таланту, найбільше, мабуть, у найменш завершених роботах. Стиль Еми відзначався жвавістю. Але було б цієї жвавості набагато менше, чи в десятеро більше, захвиту і захоплення у двох її товаришів не поменшало б. Вони були просто в екстазі. Усім подобаються портрети. А їх міс Вудхаус малювала просто чудово. «Різноманітність обличчя невелика», – сказала Емма. «Я вчилася писати портрети, маючи натурщиками лише представників моєї родини. Ось мій батько, ось знову він». Але його так нервувала ідея позування для власного портрета, що я могла писати його тільки крадькома. А ось місіс Вестон. Е, це знову вона, це теж вона. Славна місіс Вестон. Завжди рада мені допомагала, як добра подруга. Вона позувала, коли б я її не попрохала. А ось моя сестра. Її граціозна фігурка вийшла досить непогано. До речі, обличчя теж схоже. Якби вона позувала довше, можна було б написати гарний портрет. Але сестра дуже переймалася тим, щоб я намалювала чотирьох її дітей і ніяк не могла заспокоїтися. Так, а це всі мої начерки трьох із її чотирьох дітей, ось вони, Генрі, Джон і Белла. Якщо дивитися з цього краю аркуша, всі вони вийшли схожими одне на одного. Сестра так хотіла, або я їх намалювала, що я не могла відмовити, але ви ж знаєте, Змушувати трирічних чи чотирирічних дітей стояти непорушно – то є марна справа. Схожості на їх портретах досягти теж важко. Часто вдається передати лише вираз обличчя і його колір. Хіба що хтось із них має риси обличчя виразніші, ніж це зазвичай буває в таких пупсиків. А ось виконаний мною ескіз четвертої дитини – сина. Немовля, було тоді зовсім крихітним. Я малювала його, поки хлопчик спав на диванчику. І Його чубчик вийшов дуже схожим на справжній. Бо мостився так, що дуже зручно підставив мені свою голівку. Вийшло дуже вдало. Я просто пишаюся малим Джорджем. І край дивана гарно вдався. А ось мій останній малюнок, мовила Емма, відкриваючи невеличкий чудовий ескіз чоловічого портрета на повний зріст. Останній і найкращий. Це мій зять, містер Джон Найтлі. Я його майже закінчила, але потім розізлилась і облишила. Більше ні про які портрети чути не хотіла. Мене підштовхнули до такої реакції, і я не змогла стриматися. А так старалася, домоглася не обиякої схожості. Ми з місіс Вестон зійшлися на думці, що портрет дуже правдоподібний. Хоча містер Найтлі вийшов занадто красивим. У цьому розумінні портрет був дещо улесливим, але тут можна було і переборщити. І після всього цього моя любісінька Ізабелла холодно зауважує. Так, деяка подібність дійсно є, але вона не відображає повною мірою всіх його чеснот. Ми і так ледве вмовили його позувати. Це сприймалося як величезна послуга. І взагалі, всього цього було для мене аж занадто. Мій терпець урвався, і тому я так і не закінчила цей портрет. А навіщо? Для того, щоб мешканцям Брансвік-сквер довелося звинуватим виглядом пояснювати кожному вранішньому візитерові, що на портреті зображений саме містер Джон Найтлі, а не хтось інший. От тоді я й зареклася писати портрети. Але заради Гаррієт, чи скоріше заради себе, порушу цю клятву. Тим більше, що тут поки що ніхто нікому не доводиться чоловіком чи дружиною. Ця фраза гармонувала з настроєм містера Елтона. І так йому сподобалося, що він став перемовляти. Ви правильно зазначили. Поки що тут ніхто нікому чоловіком чи дружиною не доводиться. Саме так. Поки що. Ці його перемовляння мали такий прозоро-багатозначний характер, що Емма подумала, чи не слід їй швиденько вийти і залишити містера Елтона на одинці з Гарієт. Але цей Демарш довелося відкласти, бо їй хотілося малювати. Незабаром вона визначилася з розміром та типом портрета. Він, як і портрет містера Джона Найтлі, має бути на повний зріст. А писатиме вона його аквареллю. Портрету ж Гаррієт судилося за умови, що він сподобається Еммі, зайняти почесне місце над каміном. Сеанс почався. І Гаріет, яка то посміхалася, то ніяково червоніла, боячись втратити належний вираз обличчя і поставу, складала з себе мішанину юних почуттів, таку приємну для уважно допитливих очей художника. Але треба було знайти якусь управу на містера Елтона, котрий стовбичив позаду неї, витріщаючись на кожний мазок. Ема віддала йому належне за те, що він розташувався у такому місці, звідки ля міг спостерігати за процесом творення портрета, не викликаючи про цьому збентеження і не заважаючи. Та все-таки вона була змушена покласти цьому край – і попросила його перейти в якесь інше місце. А потім їй спало на думку зайняти його читанням. Чи не зробить він ласку і не почитає їм? Це було б так люб'язно з його боку. І відвернуло б її від пов'язаних із малюванням труднощів. І допомогло б місь сміт розслабитися. Містеру Елтону цього тільки треба було. Гарріет слухала, а Ема спокійно малювала собі. Однак вона змушена була дозволити йому часто підходити і поглядати на малюнок. Всі закохані такі нетерплячі. Тільки, ну вона опускала пензля, він із готовністю підхоплювався, щоб подивитися, як виходить малюнок, і висловити свій захват. Гріх було скаржитися на такого шанувальника і натхненника, бо його палке захоплення давала йому змогу розпізнати схожість іще до того, як вона виявлялася. Його судження не мали для неї великої ваги, але любов та люб'язна послужливість були заперечними. Загалом цей сеанс пройшов вельми успішно. Ема була цілком задоволена першим ескізом і тому вирішила продовжувати роботу. Схожості не бракувало, їй пощастило передати поставу, і оскільки вона збиралася внести незначні поправки до фігури, які значною мірою додали б елегантності і трохи зросту, то вона ніскільки не сумнівалася, що з цього ескізу вийде портрет гарний у всіх відношеннях. Портрет, якому судилося зайняти достойне місце на користь їм обом. Він стане наочним пам'ятником краси однієї, вмінній другої і дружбі їх обох. А крім того, викличе скільки приємних асоціацій, скільки їх зможе створити багатообіцяюча захопленість містера Елтона. Гарріет мала позувати наступного дня, і містер Елтон, як йому й належало, попросив дозволу прийти і знову їм почитати. Неодмінно приходьте, ми радо вважатимемо вас одним із учасників. А наступного дня були ті самі люб'язність та вічливість, ті самі успіх та задоволення. Вони супроводжували весь процес створення портрета, і був цей процес швидким та сповненим радісних емоцій. Портрет сподобався всім, хто його бачив. А містер Елтон був просто в захваті і захищав його від будь-якої критики. Міс Вудхаус додала своїй подрузі саме ті риси, котрих їй бракує. Зауважила йому місіс Вестон, зовсім не підозрюючи, що звертається до шанувальника Гаррієт. Вираз очей передано абсолютно точно. Але місьміт не має таких брів та вій. Вона їх не має. І це вада її обличчя. Ви справді так думаєте? – запитав він. «Не можу погодитися з вами. Мені здається, що портрет прекрасно передає схожість кожної риси. Ніколи в житті я не бачив такої схожості. Гадаю, що ви не врахували тіньового ефекту». «Ви додали її з росту, Еммо», – сказав містер Найтлі. Ема знала, що додала, але не визнавала цього, а містер Елтон палко її підтримав. «Та ж бо ніяка вона не за висока, нічого подібного. Ви ж бачите, вона сидить». І від того, звичайно ж, виглядає по-іншому. А тому, коротше кажучи, створюється враження, що... Ну, взагалі-то, як ви знаєте, пропорції треба зберігати. Пропорції, перспективу... Ні-ні, портрет передає зріст міськ сміт саме так, як треба. Дуже точно передає. «Який гарний малюнок», – сказав містер Вудхаус. «І так добре зроблений?» «До речі, як і всі інші твої малюнки, моя Люба». Не знаю нікого, хто малював би так добре, як ти. Єдине, що мені зовсім не подобається, це те, що вона сидить на дворі, а на плечах тільки шаль. Створюється враження, що вона неодмінно застудиться. Але, мій дорогий тато, на малюнку зображена літня пора. Поглянь, на дерево. Люба моя, якщо сидіти ось так на вулиці, то це до добра не доведе. Ви можете казати все, що завгодно, сер вигукнув містер Елтон. Але я мушу зізнатися, що вважаю дуже вдалою знахідкою те, що мій сміт зображено на дворі. А дерево, воно намальоване з таким неповторним натхненням, будь-якому іншому оточенню бракувало природності. Наївність і простота манер сміт і все інше – це так захоплююче. Просто оченя відвести. Я ніколи не бачив такої схожості на портреті. Залишилося тільки взяти портрет у рамку, але це було пов'язано з певними труднощами. Рамку слід було виготувати, приміряючись безпосередньо до портрета. Причому виготувати її слід було в Лондоні. Замовлення мусила розмістити людина непересічна, на смак якої можна було покластися. Ізабелла, звичний виконавець усіх доручень, відпадала, тому що на дворі був грудень. А містер Вудхаус боявся однієї лише думки про те, що їй доведеться з теплої домівки поринути в холодні грудневі тумани. Але цю проблему було вирішено, тільки про неї дізнався містер Елтон. Його люб'язність завжди була на поготові. Якби йому довірили це завдання, то з яким безмежним задоволенням він би за нього взявся? Він виїхав би до Лондона в будь-який час. Важко навіть уявити його вдячність за покладене на нього доручення. Він занадто добрий. Вона про такий подумати не сміла і ні за що в світі не дала б йому такого клопітного доручення. Але відповіді були нові, очікувані й бажані, умовляння та запевнення. І справа було вирішено протягом кількох хвилин. Містер Елтон мав відвести малюнок до Лондона, підібрати рамку і дати вказівки, а Емма – подорбуватися про упаковку, щоб вона забезпечувала цілісність портрета, і не завдавала зайвого клопоту містерові Елтону. Хоча останній, здається, якраз найбільше у світі боявся мати недостатню клопоту. «Який дорогоцінний вантаж!» – зітхнув він із ніжністю, коли отримав малюнок. «Мені здається, цей чоловік надто галантний, аби закохатися», – подумала Емма. «Хоча, мабуть, існує безліч способів виявлення любові. Він пригарний молодик і прекрасно підійде саме для Гар'єт». За його словами, це буде якраз оте саме так, але він тільки зітхає, мріє і розсипається в компліментах. Була б я об'єктом його мрій, мені все це вже набридло б. Адже і так перепадає чимала частка, як приятельці. Але комплімента на мою адресу – це його подяка за Гаррієт. Емма. Джейн Остін. Книга перша. Розділ сьомий Того ж дня, коли містер Елтон поїхав до Лондона, вами з'явилася ще одна можливість прислужитися своїй подрузі. Невдовзі після сніданку Гарріет, як завжди, з'явилась у Гартфілді, а через деякий час пішла додому, збираючись повернутися до обіду. Вона повернулася, але швидше, ніж очікувалося. Збуджена, схвильована і оголосила, що сталося дещо надзвичайне і їй дуже про це кортіло розповісти. Через пів все з'ясувалося. Тільки, но вона повернулася до пансіону місіс Годард, їй повідомили, що годину тому приходив містер Мартін, і, з'ясувавши, що її немає, і ніхто не знає точно, коли її чекати, залишив для неї невеликий пакуночок від однієї зі своїх сестер. А сам пішов. Розкривши пакунок, Гарріат знайшла в ньому, крім двох пісень, які вона давала переписати Елізабет, адресованого їй листа, і лист цей був від нього, від містера Мартіна. І містив він пряму пропозицію вийти за нього заміж. Хто б міг подумати? Вона була така здивована, що не знала, як учинити. Уявляєте, справжнісінька пропозиція одружитися. Сам же лист дуже гарний, принаймні їй так здалося. Із того, як він написаний, схоже, що він дійсно дуже її любить. Але вона не знає цього напевне, і тому прийшла якомога швидше, щоб порадитися з міс Вудхаус, як їй вчинити. Емма відчула майже сором за свою подругу через те, що вона виглядала такою задоволеною і водночас розгубленою. «Який зух!» – вигукнула Емма. Це спритний молодик вирішив отримати все, не поверхнувши при цьому й пальцем. «Дивище й вдало одружиться!» «Будь ласка, прочитайте лист!» – вигукнула Гарріет. Благаю вас, я хочу, щоб ви його прочитали Ема не образилася на таку наполегливість Вона прочитала і здивувалася Стиль листа перевершив її сподівання В ньому не тільки не було граматичних помилок А більше того, це був твір, за який не довелося б червоніти навіть джентльмену. Мова його, хоч і невигадлива, була дуже виразною і позбавленою афектації Почуття, які він передавав, робили честь його авторові Лист був короткий, але виражав розважливість, ніжну прихильність, широту поглядів, стриманість і навіть витонченість почуттів. Прочитавши його, Ема деякий час мовчала, а Гарріет занепокоєно очікувала на її висновок, приказуючи «Ну як? Ну як?» Але потім не витримала і запитала «Ну що, гарний лист, чи може він за короткий?» «Це дійсно дуже гарний лист». Повагом відповіла Емма. Настільки гарний, Гарріет, що коли взяти все до уваги, можна діти висновку, що йому допомагала якась із сестер. Важко повірити, що той молодик, якого я одного дня бачила, коли він з тобою розмовляв, здатен без допомоги так гарно висловлювати свої думки. Однак стиль листа не жіночий, ні. Для цього він надто енергійний і стислий, надто лаконічний, як для жінки. Не викликає сумнівів, що він – людина розсудлива і, як мені здається, не без природного таланту. Він мислить глибоко і ясно, а коли береться за перо, то знаходить для своїх думок потрібні слова. Для деяких чоловіків це є характерним. Так, я розумію подібний тип ментальності. Йому притаманні жвавість, рішучість, певною мірою чутливість, відсутність грубості. Гаріт, цей лист написаний краще, ніж я могла собі уявити», – мовила Ема, повертаючи листа. «Ну», – запитала Гарріт, все ще чекаючи на відповідь, – «і що мені робити?» «Що тобі робити? В якому розумінні? Ти маєш на увазі, як учинити стосовно цього листа?» «Так. А які тут можуть бути сумніви? Певна річ, ти мусиш на нього відповісти, і не відкладно». «Звісно». Але що я маю написати? Люба міс Вудхаус, дайте мені пораду, благаю вас. Е, ні, краще займися цим листом сама. Я певна, що ти зможеш належним чином висловити свою думку і ніскільки не сумніваюся, що твоя відповідь буде виразною і зрозумілою. Це найголовніше зміст листа мусить бути недвозначним, ніяких сумнівів чи коливань. Відповідно до правил пристойності, треба висловити вдячність за пропозицію і жаль з приводу болю, який спричинить твій лист. Користуватися при цьому необхідно виразами, котрі, я певна, самі спадуть тобі на думку. Хто, хто, а ти не потребуєш підказки в тому, що відповідь мусить містити вираз жалю з приводу завданого розчарування. «Значить, ви гадаєте, що мені слід відмовити йому?» – мовила Гарріет, опустивши очі. «Слід відмовити? Моя люба Гаріет, що ти маєш на увазі? Невже ти відчуваєш якісь сумніви?» «Я гадала, а, але перепрошую, може я мала хибне уявлення? Раз ти відчуваєш сумніви щодо суті відповіді, то значить, я завжди розуміла тебе неправильно. Мені здалося, що твої прохання про пораду стосуються лише стилю листа». Гаріет мовчала. Ема продовжила, дещо обережно і стримано. Я так розумію, що ти збираєшся дати позитивну відповідь Ні, не збираюся, тобто, я не знаю Як мені вчинити? Що ви порадите мені робити? Благаю вас, Люба Міс Вудхаус, скажіть, як мені бути? Я нічого тобі не радитиму, Гаріт. Я не матиму до цього ніякого відношення Це саме та проблема, яку ти маєш розв'язати сама Прислухаючись до власних почуттів «Я й гадки не мала, що так подобаюсь йому», – сказала Гарріет, уважно розглядаючи листа. Деякий час Емана вмисно мовчала. Але коли вона збагнула, що улесливі чари цього листа можуть виявитися надто сильними, то визнала за краще мовити. Заведено вважати, Гарріет, що коли жінка сумнівається стосовно своєї відповіді на пропозицію одружитися, то вона мусить відмовити цьому чоловікові. Якщо у неї виникають сумніви з приводу «Так», то тоді однозначно слід сказати «ні». же це не той стан, до якого входять з почуттям сумніву, вагаючись і не знаючи, що робити. Як твоя старша подруга, я вважаю своїм обов'язком розмовляти з тобою так відверто. Але не думай, що я намагаюся вплинути на твоє рішення. «Я так не думаю, ні. Я знаю, напевне, що ви для цього надто добрі. Але, може, ви порадите, як мені найкраще вчинити?» «Ні-ні, я не те хотіла сказати. Ви ж кажете, що такі питання треба розв'язувати самостійно і сумніватися не слід, бо це справа дуже серйозна. Мабуть, краще сказати «ні». Як ви гадаєте, краще сказати «ні»?» «Ні за що у світі», – з граціозною посмішкою мовила Емма. «Я не радитиму тобі казати «так» або «ні». У всіх питаннях твого щастя ти найкращий суддя». Якщо віддаєш перевагу містерові Мартіну перед усіма іншими чоловіками, якщо для тебе він найприємніший з усього відомого тобі товариства, то й вагатися не потрібно. Ти зашарілася, Гарієт. Чи не згадала ти ще когось, хто підходив би під таку характеристику? Люба Гарієт, не обманюй себе. Зумій подолати почуття вдячності та жалості. Про кого ти думаєш у цю хвилину? Реакція на сказане була обнадійливою. Замість негайної відповіді Гарріет розгублено відвернулась і стояла біля каміна, заглибившись у роздуми. І хоча лист і досі був у неї в руках, тепер вона, вже не дивлячись на нього, просто механічно бгала його. З нетерпінням і не без великої надії чекала Емма на результат. Нарешті, з деяким сумнівом у голосі, Гарріет мовила. «Міс Вудхаус, оскільки ви не хочете висловити вашу думку», то мені доведеться чинити самостійно. І ось я твердо вирішила. Я і справді в цьому майже не сумніваюся. Відмовити містеру Мартіну. Як ви гадаєте, я правильно вчинила? Дуже правильно, Гарріет, дорогенька, дуже правильно. Ти робиш саме те, що тобі слід робити. Доки ти сумнівалася, я не висловлювала своїх почуттів. Але тепер, коли ти повністю визначилася, я без вагань схвалюю твій вчинок. Люба Гарріет, я дуже цьому рада. Наслідком твого одруження з містером Мартіном стало б припинення нашого знайомства. А це надзвичайно засмутило б мене. Доки ти хоч якоюсь мірою сумнівалась, я про це нічого не казала, бо не хотіла втручатися. Але це означало б для мене втрату подруги. Я б не змогла приїздити з візитами до дружини Роберта Мартіна з ферми Ебі Міл. Тепер же я назавжди за тебе спокійна. Гарріатіна підозрювала про таку небезпеку. І тому ця думка вразила її надзвичайно. «Ви не змогли б до мене приїздити?» – вигукнула вона з подивом і переляком. «Певна річ, не змогли б, але я про це якось і не задумувалася. Це було б жахливо, така втрата. Люба, міс Вудхаус, ні на що у світі не проміняла б я радості і честі дружити з вами?» «Повір мені, Гарріет, мені було б невимовно боляче втрачати тебе, але так неодмінно б сталося». Ти геть чисто відірвала б себе від гарного товариства, мені довелося б провати з тобою. Боже милостивий, я цього ніколи не пережила б. Я померла б, не маючи більше змоги відвідувати Гарфілд. Миле, ніжне створіння, тобі і потрапити у вигнання на ферму Ебі Міл, тебе і обмежити на все життя товариством людей, неосвічених і неотесаних. І як у того молодика, що вистачило нахабства тебе домагатися? Мабуть, він про себе дуже високої думки. «Та я б не сказала, що він марнославний», – мовила Гарріт, якій совість не дозволяла погодитися з такою угодою. «Він принаймні дуже добрий, і я завжди буду дуже йому вдячна, завжди поважатиму його. Але це зовсім інша річ. Так, він, може, любить мене, але це не означає, що мені слід... Безперечно, треба визнати, що відтоді, як я стала у вас бувати... Я побачила інших людей, і коли порівняти їх за зовнішнім виглядом і манерами, то яке взагалі може бути порівняння. А один із них такий красивий та приємний. Проте я дійсно вважаю містера Мартіна дуже привабливим та люб'язним молодим чоловіком, і маю про нього високу думку. Він так любить мене, і такого листа написав. Але залишити вас? Ні, цього я не зроблю ні за яких обставин. «Я дуже вдячна тобі, моя люба подруженько. Ніхто нас не розлучить. Жінці не слід виходити заміж за чоловіка тільки тому, що він зробив їй пропозицію, чи тому, що він любить її і здати написати непоганого листа». «Звісно ні. Та й і лист той надто короткий». Ема зрозуміла, що її подруга має поганий смак, але не подала виду і натомість голос зазначила, що це є істина правда». І коли їй щодня довелося б терпіти сміхувані образливі манери свого чоловіка, то було б слабкою втіхою знати, що він здати написати гарного листа. «А вже ж! Дійсно так! До чого тут лист? Головне завжди бути в компанії приємних співрозмовників. Я рішуче налаштована відмовити йому. Але як це зробити? Що мені слід сказати?» Ема запевнила її, що з відповіді не буде ніяких утруднень. І порадила написати листа негайно, з чим і погодилися. Бо Гаррія сподівалася на її сприяння. І хоча Ема продовжила відкидати будь-які прохання про допомогу, вона все таки надала її, формуючи буквально кожне речення. Перечитування листа містера Мартіна і написання відповіді справили на Гаррія такий пом'якшувальний ефект, що їй рішучість довелося підкріплювати декількома переконливими фразами. Вона так переймалася думкою, що